І знов людей побачив. Стояли лавою. Перед ними колоси стеморе золота. Поза ними діти в холоді снопів. Огонь їх пражив. Залізо плакало в їх руках. Полинялі пустарі небесні бездушно звисали над ними. Всі в білих сорочках, як на Великдень, день. Але снопи пропадали над дітей, і вогонь вжирався в їх білі голови. Вони вгризалися знову у жовті лани. Читав їх розпуку, їх безсилу. По їх чолах копалися рови один коло одного. Губи їх засихали і біліли. Серця заходили жовчу. І пісня його душі згіркла, як зігнила пшениця. Очі його помутніли, а чоло його подобало на скаламучену керничку при дорозі. Сила його і гордість впали на тверду дорогу. Строївся. Пішов своєю дорогою, як птах, що своїх крил на собі не чує. На свіжій ріллі під веселою дугою стояла його любов. Земля радувалася її білими слідами як бессильна дитина протягнув до неї руки «Ходи! Не можу, бо отрута!» Захитався, а як прожер свій засуд, то поклав на чорну ріллю окружки своєї пісні і поволікся далі. Йшов, як тінь з дуба перед заходом сонця. Дорога темна, як сліпому молоденькому каліці. Одного дня спотикнувся на гріб своєї мами. Заридав сухими очима і впав. Зарив чоло у могилу і просив маму, аби його назвала так, як він був ще дитиною. Одне маленьке слово, аби сказала. Довго просив. Потім поклав голову на хрест і почув від нього мороз. Здригнувся поцілував могилу в маленьку яблінку і поплівся, безіменний і самотній. Боже, ти подаруй мені решту моєї дороги, бо я не годен вже йти. І скакав з могили на могилу, як осіннє перекоти поле. Аж як перейшов сто гробів, то сотий перший його був. Припав до нього, як давно до маминої пазухи.